але страшні вісті. Татари гасали по степу, виловлювали останніх половців, що ще не здалися їм, і нещадно винищували або перетворювали на своїх рабів. Кілька половецьких племен, яким пощастило висуджнути з татарських облав і сховатися в Криму, були затиснуті у безводному і безплідному закутку Куль-Оби, і там вимерли від голоду. Примітка. Куль-Оба – Керченський півострів. Весь безконечний степ від Волги до Кавказу і до Дунаю опинився в руках Батия. Куди направить свого бойового коня кривавий хан тепер? На Київ? Якщо правда, що він мріє виконати заповіт свого діда Чингісхана і завоювати всі народи Європи аж до останнього моря, то не минути йому Києва. Після падіння Переяслава та Чернігова на шляху до Галицько-Волинського князівства, а там і до Польщі, Угорщини та німецьких князівств, він перший. Його він не обмене. А як оборонятися? Князь помер. Дружини немає. Та й зброї обмаль. І князівські, боярські та купецькі комори майже порожні. На випадок тривалої облоги. Чим годувати киян? Потрібен був господар, князь. Боярська дума, що зібралася у Грідниці, ні до якої одностайної думки не дійшла. Одні пропонували послати послів до Михайла Всеволодовича, щоб повернувся, інші заперечували – він утік від нас у ту саму хвилину, як татари оточували місто. Як його приймати назад, щоб знову втік і покинув Київ на призволяще? Треті перебирали всіх князів, близьких і далеких, які не мали зараз волосі, але нікого не знаходили такого, кого б хотіли всі. Доможир же і ті, хто його підтримував, взагалі вважали, що жодного князя їм не потрібно. «Обійдемося без князів, гукав Тисицький. Створимо свою боярську дружину. Дамо зброю городянам. Боярську дума вище князі. У цьому було щось розумне, коли б не випирало до бажання самому захопити ту владу, яка належала князеві. Це бажання відчували всі і одностайно заперечили тисячкому. «Як можна без князя? Хто ж очолить військову силу, киян, коли потреба настане? Може ти, до Мажири?» Коли голос трохи затих, підвівся Дмитро. «Доброчесні бояри київські», – промовив він, – Здавно повелося так, що у Києві був князь, та ще й не простий, а великий, самодержець землі нашої. Він був нам батьком і військовим вождем, а ми були його опорою. Тим більше потрібен князь зараз, коли загрожує нам страшна сила Батиєва Орда, і не будь-який князь, а розумний, сильний князь воїн, що має добру дружину. І не зустрічався з ворогом у полі. Кого маєш на увазі, Дмитре, кажи? Є такий князь. Це Данило Романович Галицький. Нема зараз князя, що був сильніший за нього. Під його рукою Галицьке і Волинське князівство. Він вибив угрів з нашої землі. Позаторік погромив німецьких лицарів. Ляхи бояться підняти проти нього меча. Не в одному бою бував. Такого сильного князя нам потрібно. Об'єднати Київ з Галичем і Волинню, а Болохівцям нікуди буде подітися, приєднається до нас самі. Примітка. Болохівська земля – невелике князівство між Київською та галицько волинською землями. Тільки так ми можемо протистояти Батиєві. Іншого виходу не бачу. Рязань, Володимир і Суздаль розгромлені. Переяслив і Чернігів теж, Новгород і Полоцьк сидять собі за непрохідними для монгальських коней болотами, але і вони дріжать. Залишається князь Смоленський Ростислав Мстиславич. Я знаю, є серед вас його прихильники, хоч і небагато, та самі подумайте, яка в нього сила, чи захистить він Київ. Тому я думаю, найкраще це зробить Данил Романович. У грибниці знову зчинився гвалт. Одні кричали Данила, другі Ростислава, треті не треба нам нікого, самі управимося. Боярство київське враз уподібнилося про сто людинам з подільського торговища. Хто кого перекричить, переторгує. Дмитро похмуро сміхнувся і знову підвівся. Я бачу, ми до згоди сьогодні не дійдемо. Гадай, найкраще нам розійтися по домівках. Гарно подумати а завтра зійтися на остаточну розмову. Так, так і зробимо. Але є ще одне діло, яке ми маємо докінчити сьогодні. Бояри нашорошили вуха. Кажи, як це завжди бувало у нас після похорону князя, князь наступних спадкоємість обов'язково перетрушує пороб. Хто там сидить, завіщо, за провину чи без провини? Та оскільки князя у нас немає і невідомо, коли буде, «Ми повинні зробити це самі». «Правильно, правильно!» загули бояри. Раді хоч у цьому незначному ділі проявити одностайність. «Відчинити поробу і випустити безвинних, та й тих, хто свою провину спокутував. Ходімо туди, ходімо!» «Не поспішайте!» «Це можна зробити й завтра», намагався перекричати бояр тисяцький домажир. Та його не захотіли слухати. Мало хто вірив, що новий князь Настановить хитруна до Мажира тисяцьким, тому вважали за непотрібне Слухати його Ні-ні, ходімо зараз Натовп виволив із грибниці І з галасом рушив до поробу Де сторожа? Відкривайте ями Випускайте в'язнів Збіглися сторожі, відчинили двері, ляди Поставили драбини Гей, ви там, вивезьте З ям почали з'являтися в'язні Не люди, привиди У кожухах Свитках, худющі, зарослі, жовті, брудні, з почервонілими очима, що жмурилися від яскравого світла, з надривним бухиканням та стогоном. Коли виліз Добриня, Дмитро ледве пізнав його. «Ти? Тут? А ми скільки шукали тебе?»